New York, Egyesült Államok. Ugyanaz nap, az európai merényletekkel egy időben. Audrey csak akkor állt fel az aranylábú, halványkék kárpitozású kanapéról, amikor a a hatalmas nappali ellenkező végén, az Art Deco boltíveken keresztül bevezette márkót és a Bíci Múzeum igazgatóját, steve -t. A milliárdos német fegyverkereskedő felesége fekete, feszes bársonynadrágot és szintén fekete, testre simuló sejenblúzt viselt. Szerette kihangsúlyozni szinte tökéletes alakját, amin a sós vízű házi uszodában és az emeleti edzőteremben is sokat dolgozott. Tűcsarkú szandálban várt rájuk. Amikor felállt, a vállára csúszott a hosszú sál, amit azért viselt, hogy kicsit tompítsa a kelleténél ma reggel talán merészebb öltözködését. Ahogy feléjük lépett, az aranyhímzésű inkasál szétnyílt, és láttatni engedte a mély dekoltást. Márkó, csak ennyit mondott, és távolságtartóan mosolygott. De mély szemével közben mégis Márkó tekintetét fürkészte, rá sem pillantva Steven Wardropperre. Audrey a kezét nyújtotta, hosszú, törékeny ujjaival szándékosan megérintve Márkó levágott kis a helyét. Sosem fog kinőni, de nem baj mondta bizalmasan, szinte suttogva, a múzeum igazgatóról még mindig tudomást sem véve. A harc edzettség jele. És az nagyon vonzó. A mondat a levegőben maradt. Nem folytatta. A tekintetét azonnal elkapta Márkóról, most már szándékosan észrevéve Steven Wardroppert. Hi, Stevie! Neki csak ennyit mondott. Aztán a modern hívű, kecses fotelek felé intett lebarnult vékony karjával. Üljenek az égszínkék bútorok körívének közepén áttetsző üveg az talált. rajta görög stílusú kristályváza, benne flissen vágott őszi sisakvirág. A hosszú leomló, a középkori lovak sisakok formájára emlékeztető dús-lilavirág áprilisban csak a déli féltekén nyílott, például Argentínában, ahol ilyenkor már elkezdődött az ősz. Onnan hozhatták repülővel. A következő 15 percben Márkó részletesen beszámolt arról, hogy mi is történt dura Európozban. Elmesélte Alián Al Masri meggyilkolását, és elmagyarázta, hogy számára valójában még most is érthetetlen a helyzet. Hiszen eredetileg csak ő és a beirúti műkincskereskedő tudtak az Akkád királyfejről, meg persze te, Steve, fordult a múzeum igazgató felé, de senki más. Ennek ellenére hadseregnyi vadember bukkant fel a semmiből, a sívat a kellős közepén. Miközben Márkó beszélt, sem Audrey Hill, sem Stephen Wardropper nem kérdeztek tőle semmit, ami egy idő után zavaróvá vált. Márkó egyáltalán nem értette, főleg mert az arcukon, leginkább Audreyén, nyomát sem látta megdöbbenésnek, vagy a nőre máskor jellemző, amerikaiasan túljátszott hűledezésnek. Mintha azt üzenték volna a néma részvétlen tekintetek, hogy hát ez mind az ő baja. Ami történt, abban nincs felelősségük. Márkót senki se küldte oda, magától ment. Nekik ehhez semmi közük. legfeljebb annyi, hogy a maguk részéről jól megfizették. Hát ennyi. Zárta le váratlanul a beszámolót Márkó, rövidebbre fogva a végét, amikor érzékelt az együttérzés teljes hiányát. Ez végképp megerősítette abban, hogy be kell fejeznie ezt a kapcsolatot. Még egyszer... Valószínűleg utoljára körbenézett a hatalmas nappali tágas terén, a kristálycsillárokon. Ódri mellett a halványkék kanapén japán cseresznyevirágot mintázó rózsaszín bársonypárnák hevertek, lágyan összesimulva a szintén rózsaszín piros és égszínkék festménnyel, ami a falon lógott. Az egyik legnevesebb japán kortárs festő Murakami Takashi híres képe volt, a Tintin vára. Valószínűleg sok millió dollárt kellett fizetni érte egy aukción. Márkónak erről eszébe jutott, hogy ez a nő azért hozatta két órával előrébb a találkozójukat, hogy a privát gépével időben elindulhasson a napfényes Floridába végkendezni. Audrey Hilt valójában nem érdekelte, hogy mi is történt Szíriában. Markó ebben biztos volt. Úgyhogy ezek után szinte csak mellékesen tette hozzá, hogy ő ezzel befejezetnek tekinti a munkáját. Túl lett a közelkelet. kelet kétszer megkísértette ott a sorsot, többször már nem szeretné. De köszöni szépen a lehetőséget, sokat tanult az elmúlt öt évben, amikor ráért és nekik dolgozott. Aztán még néhány hasonlóan semmit mondó udvarias és olaszos körmondat. Most már ő volt közönös, mindenféle érzelemtől mentes. Túl akart lenni ezen a beszélgetésen, letudni gyorsan, ha már megígérte az olasz katonai elhárítás parancsnokának, hogy egyetlen szállat sem hagy elvarratlanul. Az alapkérdés persze továbbra is izgatta Márkút. Kinél fog kikötni az akkád királyfej? Ki a főbűnös? Ki a leggátlástalanabb okos, aki még gyilkolni, gyilkosságot megrendelni és képes volt a kincsért? De ehhez ezeknek az embereknek, mármint audrey és Stevennek, semmi közük, úgyhogy felesleges rájuk fecsérelnie az idejét. Fabricio virági és az olasz titkos szolgálat majd mindent kiderít persze csak ha sikerül nekik. Az viszont, hogy a lemondása után a Bíci Múzeum honnan és hogyan szerez be újabb és újabb műtárgyakat, mostantól számára lényegtelen. Ez legyen Audrey és Steve problémája, ha a Collect-Conserve-Share 3 követve továbbra is műkincseket akarnak beszerezni, megvédeni és közkincsétenni. tenni. Márkó idefelé a repülőn még azon gondolkodott, hogy esetleg beavatja Audrey Hillt. Búcsú információként elmeséli neki, hogy valójában mi is történik a közel-keleten. Hogy a rabló ásatások micsoda kárt okoznak, és hogy könnyen lehet, hogy ő maga is ismer olyanokat a New Yorki és a Palm Beachi elitben, akik az ilyesmit finanszírozzák. Szóval legyen óvatos és körültekintő. Ellenőrizze, hogy kitől és mit vesz. De látva a nők közönyös arcát, ez most már nem érdekelte. Majd megoldja, ha akarja. Legyen ez most már az ő baja. Márkó zsebében éles, harangkongásra emlékeztető hangot adott a telefon. SMS üzenete érkezett. Tibeti gongütés volt, mély, egzotikus dallam. A Himalája távoli hegyeinek nyugalmát idézte. De Márkó nem nyúlt a telefon után. Nem akart tudvariatlan lenni. Nézze csak meg nyugodtan, Márkó. Viccented felé a régóta csendben ülő hódri. De Márkó megcsóválta a fejét, nem, nem fogja megnézni az SMS-t. Ráér. Ódri most megint Márkó pillantását kereste. Hirtelen eltűnt az arcáról az iménti közöny, és újra előbukkant ugyanaz a mélyzöld zöld, tekintet, mint amikor megérkeztek. Amúgy sincs vége ennek a beszélgetésnek, Márkó bármit is gondol. Ugye nem képzeli, hogy elengedjük, csak mert megijedt a közelkeleti barbároktól. És miközben a barbárok szót kiejtette, barátságosan mosolygott. Igen, ez a pontos kifejezés, barátságosan. – Számítottunk rá, nem meglepő és érthető is, ugye, Steven? A múzeum igazgató azonnal rájött, hogy Audrey úgy szeretné az új munkalehetőséget Markónak felkínálni, mintha az nem is a saját kezdeményezése lenne. Nem akarja, hogy márkó erre rájöjjön. Hintje csak azt, hogy az ötlet nem audrey hanem az övé, mármint Steven Wardropper-é. Arra gondoltunk… Vette át a szót a múzeumigazgató, kicsit azért ő is maszatolva, mert nem volt hajlandó egy személyben magára vállalni az elképzelést, hogy a kötelékeinkben maradhatnál, Márkó. Sokat próbált csapattakként segíthetnél nekünk. Jövőbeli vásárlásaink alkalmával adhatnál tanácsokat, hiszen páratlan a tudásod. Leírhatatlanul széles körül a rálátásod az egykori mezopotámia ásatási területeire, meg persze ezeknek a műkincseknek a piacára. Nehezére esett kimondani a páratlan tudás és a széles körül szó összetételeket, de túl volt rajta. Ha Audrey ilyeneket szeretne hallani, hát legyen. Eredetiségvizsgáló pozíciót ajánlanánk fel neked természetesen tisztes honoráriumért cselébe. A bostoni Fine Arts Múzeum példáját követve mostantól a bici is lenne Curator of Provenance állás. Ezzel mi lennénk a másodikak Amerikában, de hát ez természetes, hiszen mindig is fontos volt számunkra a kincsek eredete, származása és korrekt beszerzése, ugye, kedves Audrey? Kimásban másban bízhatnánk ez ügyben, mint benned, Márkó, ugye, kedves Audrey? Kétszer ilyen nyomatékosan, ugye, kedves Audrey-zni talán túlzás volt, de még belefért. Steven Wardropper ezzel mégiscsak jelezte, hogy az állásajánlathoz Audrey-nak is köze van. Ami elhangzott meglepő és váratlan fordulatnak tűnt, főleg a korábbi percek közönössége után. Elsősorban nem is azért, mert az ajánlat közel volt ahhoz az irányhoz, amerre Márkó a jövőben mozdulni szeretett volna, hanem mert épp ezektől az emberektől érkezett. A telefonja közben ismét üzenetet jelzett, megint a tibeti gongütés. Márkó ugyanarra gondolt, mint pár nappal korábban a Vótervács fedélzetén az édesanyja milliószor ismételt bölcsességére. A társadalom két széle nem ismeri az erkölcsöt sem az arisztokrata, sem a vadember. A jelek szerint tényleg nem. Hiszen provenánsz ellenőre eredetiség vizsgálója nem a felvásárlónak, tehát ódrinak kellene legyen, hanem épp ellenkezőleg. Annak a biztosító társaságnak, ahol a milliós értékeit bebiztosítja. Például a háta mögött lógó Murakami képet. Ismét a tibeti gong, most már harmadszor. Halványan átfutott rajta a gondolat, hogy meg kellene néznie az üzenetet. Valami fontos lehet, ha ennyiszer elküldik. Az illegális műkincs csempészet megállításának a kulcsa, már ebben egyre biztosabb volt, a biztosító társaságok kezében nyugszik. Hiszen az ő korrupciójuk vagy hozzá nem értésük kell ahhoz, hogy egy lopott műtárgy végleg legálissá váljon. Mert ha egy nagymúltú biztosító cég elfogadja a hamis eredetiség igazolásokat, vagyis egy műkincs provenanszát, akkor utána már merne kételkedni a tárgy mögötti történetben. Ha még ők sem, akik egy-egy műtárgy esetében forintban számolva milliárdos kockázatot vállalnak. Az akárt fejet is be fogja valaki biztosítani. Hiába lóg majd esetleg csak egy hálószoba falán, az, aki véres úton megszerezte, biztonságban akarja tudni a ráköltött sok tízmillió dollárt. Egy biztosítótársaságba kellene beépülnie, és ott kurátor of provenance állást szereznie, ezen már régóta gondolkodott, de nem a Bíci Múzeumnak dolgozni. Markon mindez pillanatok alatt végigfutott. Hirtelen nem is tudta, hogy mit válaszoljon Steven Wardropper ajánlatára. Márkó, nézze meg nyugodtan az üzenetét. Ódri halkan beszélt, nem felszólította rá, inkább csak megengedte. Érezhető volt, hogy ezzel időt akar adni, hadd gondolkodjon egy picit az ajánlaton. Megvárjuk. Úgyhogy Márkó benyúlt a zsebébe, elővette a telefonját, és ránézett a lezárt képernyőre. Üzenet Italusnak. Ezt látta, és ebből rögtön tudta, hogy fabríció Birági írt, az olasz katonai elhárítás parancsnoka. A azonosította magát, és a telefon egyből az üzenetet mutatta. Márkó első pillantásra nem értette, hiszen reggel nem olvast el a fotoszintetizált optokápler e-mailt. Aztán mégis összetette a mozaikot, és döbbenten nézte a képernyőt. Amikor pár másodperc múlva felpillantott, a szemében továbbra is ott ült a megrökönyödés, de a veszélyt megérezve már éber volt, azonnal élesen érzékelt mindent. Hirtelen még Ódri édeskés, fűszeres illatát is megérezte a levegőben, amit külön a nő bőréhez kevert ki egy párizsi orr, ahogy Ódri a parfümkészítőket hívta. Márkó rögtön elfojtotta az érzelmeit, nem engedett semmit kiülni az arcára. A tekintetét fülkésző Ódri döbbeneten kívül más nem is tudott kiolvasni belőle. A szem szempár hiába kutakodott, nem érzékelte, ahogy Márkó fejében felvillannak az elmúlt hetek véres képei. Dura Európusz, a beirúti meggyilkolása, a Vótervacs drámája, a német hajós kapitány halála, az olasz maffia, a szállak ezek szerint ugyanott futnak össze. Fabríció Virági soros üzenete mindent megmagyarázott, bár első pillantásra tényleg hihetetlennek tűnt. Az akkát király, Ódri és Ferdinand vendége az ő palmbíci házukban. Márkó csak nézte Ódrit és nem tudott megszólalni.